Digitális kultúráról érthetően a DDM-ben. Az elmúlt bő egy évben nagyon sokat hallottunk a kriptobányászatról, meg a kriptovalutákról. Annyira furcsa ez az egész kifejezés pár, hogy szerintem Justin Viktorral most kezdjük el onnan, hogy mi az ez? Mi ez a kriptovaluta, és mi az a, annak a bányászata. Ez a kriptobányászat, ez külön, különösen tetszik, kriptovalutabányászat. Tehát kriptovalutát bányászunk. Én Kripto, A Superman bányászik, nem, hogy Superman ellensége bányászik kriptot, de kriptóval rövidítik egyébként a kriptovalutákat. Hát érdekes, én egy kicsit magam a témába egy komolyabb Összeállítást írtam erről, amit a februári PC-ből be lehet olvasni, és azóta természetesen, amióta én azt megírtam, gyökeresen megváltozott a helyzet, összeomlott a kriptovaluta piac, tehát amit, amit annak a fele körülbelül már nem is érvényes, amit leírtam, jó mondjuk egy kicsi része. Sőt, ha jól emlékszem, pont tegnapi hír, hogy több nagy bank a világban le is állított, talán a bitcoinnak, tehát ennek a digitális hát, valutának a használatát. Ezt, így, ezt így túlzó, nem állította a használatát, hanem a bizonyos típusú hitelkártyákkal nem lehet vásárolni debitkártyákkal továbbra is lehet vásárolni. Mint bitcoinnal, ugye? E, Bitcoin. -t. Bitcoin. -t. Tehát különböző Aha. kriptovalutákat tudsz evenni a hitelkártyáddal, vagy a megtakarítási kártyáddal, úgymond. A, a megtakarítási, vagy a debitkártyáddal tudsz a, a hitelkártyáddal egyelőre, nem a kapcsolódó pénzügyi műveleteknek a, az összetettsége miatt, és hát a kockázati kitettség miatt. Várjál, akkor tényleg kezdjük az elején. Tehát... Miről is van itt most szó? Tehát a Bitcoin az egy ilyen digitális pénz. Itt egy digitális pénzről van szó, ami ugye véletlen szerűen jött létre 2008 környékén, és nagyon sokat kísérleteztek vele előtte is, tehát már a 90-es években egy nagyon komoly próbálkozások voltak. digitális pénzt, tehát az interneten lehet vele fizetni? Így van. Tulajdonképpen egyébként na, sokban nem különbözik a, a fizikailag is létező pénztől. Ez egy bejegyzés egy adatbázisban, Egyért ugyanúgy mint ugyan? van. Csak a fizikai pénz az fizikailag is létező bejegyzés egy adatbázisban. És ezeket a digitális és pénzeket számítógépen állítjuk elő. Ez a, ez a kriptovaluta gyakorlatilag. Ez a kriptovaluta. Mitől lesz kripto? Titkosítás miatt. Hát, hogy egészen pontosan mitől hívják kripto ez tök jó kérdés, nem ez tudom. Egy nem jó. tudom, de ez egy elnevezés. Igen. Mi a bányászata? Hát a bányászata az egy speciális szoftver futtatása, amivel matematikai műveleteket old meg a számítógéped, és egy nagyon nehéz matematikai algoritmuson fut keresztül ez a szoftver, tehát körülbelül ugyanannyi idő alatt lehet kitermelni adott egységnyi kriptovalutát, mint amennyi idő alatt mondjuk nemesfémet termelni ki, hát innen származik a bányászat kifejezés, ugyanolyan tempóban lehet hozzájutni, ez valahol az értékét is adja. Egyébként most a nézőink számára mondom, hogy például mutatunk egy olyan illusztrációt, ami csak az egyik nagyon sok ilyen segítő videó található a YouTube-on, amiben elmagyarázzák, hogy miképpen működik ez a kriptovaluta bányászat. Hogyan lesz ebből a probléma? Mert itt most azért kiderültek mindenféle biztonsági problémák is. Igen, hát tulajdonképpen ugye a valótát bányászni. Igen, ám, de több számítógéppel könnyebben lehet kriptovalutát bányászni. Hogy elmondtam, elég lassú a folyamat, de mondjuk ezer számítógépe már egészen fel lehet gyorsítani. És évelemes... Sőt, hogy hadd szúrjam be, még a videokártyákat is használták erre a kriptovaluta hogy, bányászatra. Hogy ugye ugye a videókártyák gyakorlatilag erre a speciális algoritmus futatásra jöttek rá a felhasználók, a felhasználók mindenre rájönnek egyébként, de ők az ideális tesztközeg. Tehát, ugye erre kifeszettel jók a videókártyák? A, abszolút, ezt Aha. különösen jól, jól intézik. Úgyhogy egy videókártya igazán, igazán erre Alkalmas videokártya hiány van a piacon, Ezek, ezeknek felverték az árait. Mert hát szóval bányássza a számítógép a, a kriptovalutát, de tiéd éppen nem, viszont internet, ezzel, és egyszer csak elmész egy olyan weboldalra, ahol a weboldal kódjába egy JavaScript van beillesztve, egy JavaScript kód van beillesztve, te tud nélkül elkezdi használni a te számítógépedet arra, hogy kriptovalutát bányászom. Jellemzően Monérot, vagy tehát nem bitcoint, ez a bitcoint bányászni már otthoni géppen nagyon lehet. Akkor ez valami hasonló megoldás lehet, mint ennek idén, hogy is hívták azt a programot, amikor a Földön kívüléket keresték? Seti at home, ugye? Igen, Akkor olyan. volt, hogy egy csomó számítógépet lehetett összekapcsolni, de úgy, hogy ha én önkéntesen jelentkezem. Hát, ilyen, volt, rá, volt egy rákutatási projekt is egyébként. Így van. De ez önkéntes Igen. volt, itt viszont, meg ha jól értem, nem önkéntesen csatlakoztak. Hát ez peer-to-peer -peer technológia, vagyis hogy szoktak emlegetni a nepster mint az ősé. Ez tette lehetővé a digitális pénz létrejöttét. Ez egy decentralizált, nyílt gyakorlat. Egy nyílt főkönyvön be bejegyzéseket lehet tenni. Ez a blockchain technológia, és erre épül az összes létező digitális valuta. akkor azt akartam mondani az előbb, hogy az én gépemet belekényszeríti valaki egy ilyen hálózatba, ami így az én gépem is bányász. Eltérítik a böngésződött híjzsegkelék, és ezért jackingnek hívják ezt a folyamatot. Képzeld el, futott egy kutatás, ahol tavaly év végén, tehát most már masszív másfél hónapja, és ott csak magyar doménből 200 fölötti találtak, 200 fölötti olyan pont Web oldal, ahova elmész, és nincsen kriptovaluta bányász blokkoló plugin telepítve a böngészőben, valamiféle NoScript plugin, akkor te géped is bekapcsolódik ebben a nemes folyamatban. Sok pénzt lehet ezzel keresni, mert az előbb láttuk itt egyébként, hogy a profitot is mutatja, hogy a, az induló ponthoz képest mennyi a Há bevétel. Egy hete, egy hete annyira nem, nem hogy zuhannak a, a kriptovaluta a tőzsdén, de, de igazándiból szerintem, ha engem kérdezem, hogy jósoltak, egy picit ez meg fog állni természetesen, tehát ez egy hullám természetű jelenség lesz, és e, itt a blokklánc technológia annyira újszerű és annyira fundamentálisan átalakítja a gazdaságot, én azt gondolom, hogy nagyon komoly jövője van. Nem csak kriptovaluták mögött áll ott, hanem szerződéses folyamatok mögött is. Ez garantáltan ellenőrizhető és hitelesíthetővé tesz bármilyen folyamatot. Most gondolj bele egy hosszabb szerződéses történetbe. A hitelesítő, különböző hitelesítő szolgáltatókat például ki fogja váltani ezeket a mindig lejáró certifikéteket. Két mondtam most el, hogy ez a jövő gazdaságát meghatározza ha, majd. Azonban. Szerintem erről egy kicsit később majd beszélgessünk részletesebben is. Ha, ha megengeditek, akkor ebbe én is szívesen csatlakoznék majd, mert nekem antitételeim is vannak ehhez a, a kérdéshez. Ja, majd akkor, amikor erre visszatérünk. I igen, okay. igen, igen, hogy szerintem szépen. meg nem így lesz. Oké, okay. köszönöm szépen.